Розділ 24. Війна. Миль за п'ять від Порт-Ройла у відкритому морі, коли береги Ямайки вже ледве помітною смужкою мріли на обрії, Арабелла лягла у дрейф і до її борту підтягнули шлюб, який вона тягла на буксирі. Капітан Блад привів свого полоненого гостя до трапу. Полковник Бішоп який протягом кількох годин перебував у стані смертельного переляку, нарешті полегшено зітхнув, і в міру того, як страх його поволі згасав, у нього знову розгорялася люта ненависть до зухвалого пірата. Та він враховував обставини, і хоч у душі поклявся, що повернувшись у Порт-Ройл не пошкодує ні сил, ні енергії для того, щоб захопити Пітера Блада і помститися йому, проте зовні він цього не показував, старанно приховуючи свої почуття. Пітер Блад, звичайно, не тішив себе ілюзіями щодо Бішопа, але він ніколи не був і не хотів бути справжнім піратом. У всьому Карібському морі не знайшлося б корсара, який би не скористався з можливості повісити мстивого і жорстокого губернатора на Нокреї і таким чином зміцнити власну безпеку. Та Блад як уже відомо, не належав до піратів такого типу. І крім того, він не міг забути, що Бішоп був дядьком Арабелли. тому та -то капітан посміхнувся, дивлячись на пожовкле, одутле обличчя Бішопа з маленькими очицями, що вп'ялися в нього з неприхованою ворожістю. «Щасливо повернутися додому, дорогий полковнику!» – сказав він на прощання. І за його люб'язною усмішкою ніхто б не міг угадати того болю, що крає в його серце. Вже вдруге ви робите мені послугу як заложник. Раджу вам не потрапляти до моїх рук втретє. Вам не щастить зі мною, полковнику. І ви вже, очевидно, самі переконалися в цьому. Шкіпер Джеремі Піт, що стояв поруч із Бладом, похмуро стежив за від'їздом губернатора. Позад них юрмилися кремезні пірати з суворими загорілими обличчями, і тільки залізна воля їх капітана не дозволяла їм розчавити більшу як блошицю. Ще в Портроєлі вони дізналися від Піта про небезпеку, яка загрожувала Пітерові бладу, і, незважаючи на те, що всі вони теж були раді розв'язатися з королівською службою, по суті, нав'язаною їм, їх усе ж обурили обставини за яких ця розв'язка сталася. А тепер вони безмірно дивувалися із стриманості свого капітана, яку той виявляв у ставленні до цього негідника Бішопа. Губернатор кинув погляд навколо себе, і його очиці зустрілися із зловісними поглядами піратів. Інстинкт підказував Бішопу, що його життя в цю мить на волосинці. І досить одного неубережного слова, щоб викликати вибух ненависті, від якого його вже не врятувала б ніяка сила Тому він, не сказавши і слова Клонився капітанові І спотикаючись поспішно спустився у шлюб Негри-гребці відштовхнулись від червоного корпусу арабели Підняли вітрила І зігнулися над довгими веслами Сподіваючись дістатися у порт Ройл ще до смерку А гладкий бішоп, похнюплений мовчки сидів на кормі, закусивши свої товсті губи. Злість і жадоба помсти охопили його з такою силою, що він забув і про свій страх, і про те, що тільки чудом урятувався від шибаниці. На мулу у порт Ройлі, біля низької зубчастої стіни форту, його чекали майор Мелард і лорд Джуліан. З почуттям великої полегкості вони допомогли йому вийти із шлюпа. Майор Меллард одразу ж почав виправдовуватись. «Радий бачити вас в доброму здоров'ї, сер», – сказав він. «Мені слід було потопити корабель Блада, незважаючи на вашу присутність там. Але цьому перешкодив ваш власний наказ, переданий мені лордом Джуліаном. Його світлість запевнив мене, ніби Блад дав йому слово, що не заподіє вам ніякої шкоди, коли йому дозволять вільно вийти з гавані». «Не приховую, я подумав, що його світлість вчинив необдумано, поклавшись на слово клятого пірата. Я вже переконався, що він дотримує свого слова не гірше, ніж інші», – одрізав його світлість, перериваючи красномовність майора.